بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله <تصفيق> مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَعْزَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًا أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشًا فَأَبْعَدُهُمْ وَالَّذِي يَنْتَزِرُ الصَّلَاةَ هَتَّى يُسَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ اعوذ باللہ من الذی یصلی ثم ینام متفقن علی جمع عزت حاضرین مسلمانان رنو الله دی په پوره پوره دین موږ تا تا او تاسو سمج او د عمل کول توفیق را نصیب کی د دنیا دا عمر فانی نمگڑے دے او نیمګړې نه او چاله شالله سمره عمر ورکړې نو د آزمائش او د امتحان د پاره دی دا دا ز مای شو د امتحان عمر چې چاد الله او د الله د رسول پتاوی دارای کی تیر کو نو اله الهالمین باغ تزن کدن قبر و خیرت کی کامیابی ور کی او چاک د خپل مرزای مطابق تیر کو نا وزن کا دن قبر خیرت کی ناکامی شرم بخاب خوملاوشی زموږ د دی دین پکارونو کې ډېر کارونو کلیر کارون دی او دام ده مساجد تا د جمی منځونو تا د لری او د نژدن د ابو سلمانان او او دناری نو د زمي د موزه اهتمام کول ګورپدی تلو پدي ساډ رات لوکي پدي تيار رات لوکي بپور پر اجر دسترګو د پټه دو نه پش مونږ او تاسو ته ملاوېږي زکه د خبر او د اخرت خبرې ټولې دا د غیب و سو دادا جماعت سمرچ سوک لریوی او راتلل تا دیر لوئے د خیر او د برکت ذریع دا یا پا جماعت کے ناس انتظار پول دا ناس تا دیر د خیر او د برکت تا ادم او مسله ده چې کستا جممات کې ستا نستته ډیر ړ واړی نو پههشهسیدن نهسی نهې ې مانشته او سره نته او کوته خط کور کې نهتنګېږي دکان او پټ کې نهتنګېږي په کار او چې په لاره کې ناستې نهتنګېږي او جومات کې دربارې وار خطائ را او ساده بندی نو دا گوره لیه ده نقصان او د تاوان خبره دا ازمو دا سخکل شریعت ته چه پیغمبر علیه السلام منگو تا صلو چې دی چه او سره بسنده دا معلومهی جیز مومن موکنه د صحابی تا دا اللہ حبیب نصیت و وسیت کئی ویکل جنې کای دیو کې او نیکو ته خوشاله کی ا گناہوں نظر نوشل پاغه خفش نفع انت مؤمنن ته په اجر زېره زبور مده ګورځې زې رونو کې د نیکو جذبات یي بس خو صرف خبره او او اورېدو سره بس عمل ته تیار دی اورېدو سره بس حکم را رسې دو سر عمل ته تیار ده ددا جذب نیکو اعمال دې زړه کې موږ او تاسو له دې څخه خبردارې ورکې جي ایمان شته دا, دا سره قیامت مني دې الله ملاقات منی پس خدا ورې دو کومې چې وېره د سمدستی پې شوک اعمالې پې وکړو ها بیا په دې خپل نیکو زما عزت مند دل او ګنا او شو پا گناه, گناه خفاکی دل یرمانا جمع لانا لکی خفا شو دی جمعی پا رزمانی وقتی را ننم او درد را غی تا حجد کزا شو لکی درد را غی ماسا نظر غلط استعمال کو او زرکی خفکان را غی جب امی غلط استعمال کا تا خفکار خفکان دی نخدا چې دې ځل کې ایمان شتا الله دې موږ او تاسو ټولو کې دني کو اعمال او پیدا کړې دا ګناهونو نه د بچ کې دو جذبه پیدا کړې د صحابو ایمان د دینو ټول امت پر نسبت باندې ډېر کامل او مقبول نو چې حکم راغلي دیوزل دروزل ویل زړه لري پاتشه د پردی ایا ترای اوه چې مدینه منوره ته ورولسته شو عائشه رضی الله عنها فرمایي کوی الله دې را سوار او په زنانو باندې خیر او برکت واچي ساری ټول مدینه برکه برکه وا یو ایمانی ایمان چې سینه کې نو نذنی کو اعمال ذکول جذببای او ایمان چې سینه کې دې نو د ګناہوں د پرې خودو یو جذببای ا دې شرابو حکم راوي ګور د نشې چه ا د نشې پر حدود نشې والو نه ته پوس پکار ده ا وای د سوار سو پیو و وعده یا توبه میرا ا د به مات کی زور ازې فزګه په بڑې د سوار والي دا په نشو کې مامولیز اشا و نشو کې سره مامولیز اشا ده د نشې پر خودل شي د نشيد کي فضل ډېر غالي صحابه کرام ديمان په میدان کې دي مرتبی تر شي ديو چه حکم راغ نو چا پيال لا سكي دي و له وا اچار از او خان واني سومره سومرم بشکونا مانو ناडक د شراب د خرصوله لپار روان کړو دजिकलه حکم راغ چې شراب حرام دي نو باج ګिलास داسو کې نیولو وې توغوره اعلان کړي وې دا را لا د حبيب مناديله اعلان کړي چې واورې شراب حرام شه تاسې دې ګریځاو څخه ګिलास دکر د موسک ګिलास کته ورزوله ګिलास څخه وخان والی مشکنه بارکڑی د شرابو اجور ته ویل شو جتا زو خو شراب رال رسول د پردا خو حرام شي وخانی کینولې مندې په والاړه د بشکونو خلق او عشی او شراب شکري دیو جنا تاریخ لیکلي او زمو دي دي کتابونه ډک دي وې د شرابو حرمت چراغه نصو رزي د مدینی په کو شو کې د شرابو بو یو د کې خلکو دوی کولې و لاي د کوي نو سور از داغه سو داغه وګاوه نو کله چې ما دوی زمایستو بس بیا د خبره دا وره انتظار ده اگر زموږ یو حدیث وي دا یو مسله ده چې غلام نه پردښته کنا نو مسله کې اختلاف څه د و دا دلائلو پا اعتبار دا خبر مضبوطه دا چه دا غلام نا پرده دیشت پا خواب غلام آلو ایشی بی بی تا او مکاتب غلام را غیه براتلو اغیبت پرده نکو لازه که مکاتب غلام بی مرهه وی ناورتوی موری مال مبارکی را که وی اولی ویزه ازاد شره وی خال لا دی ازادی مبارک که و پرده را و غلام وای ما بیا تر مرګه پوری دی ویو نکتا دا الله حکم له غو کتاب نه پردنه و ځکه غلام به او چې ته شو نو حکم د اسمان د مالک راه د صبر مندو مندوی ایمان وی نو د اعمالو جزب پای د نیکو بانه په خوشحالي دل وی او سبرا زمائی زتمندو چی ایمان وی نو پا کمزورو بسرے سکی ای خفت اے لکی با درد رازی چی گو رو مانا خونن جمع لاؤ اما ما حافظ ابن قیم رحم اللہ زاد المعات کی ذکر کړي وي پا ابن مسعود رضی اللہ عنو یو زلد جمعی پر از نا وقت شوئو تا سی نا وقت رو چی مستلار و قاول وقت کی رونا رسیدو رو. پا کم وقت را رسیدو کی چې د یو کابل شي او خ ثواب زمای عزت مند شکی دې ملاوی نو یو ریس وی له هه بریښود رجی نو یو ریس وی له کجدا خزنن رسره راغلی په کار دی ایمان نه به دای جتنا وخت مسجد لرا لړب خپکی اته جمع کور را راکا نو ته زر کی خوشحالی دا یو رخا او علامه موږ تاسو ته خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرډی چې بای کده نیکو جذبه ده په جوړکه نو خو په اسه چې در نسی نه کی ایمان شتا په نیکو خوشحالیږي په ګناہوںو سکیږي په وای باندې خفکهږي اکل کدا جذبه ختم شو په ګناہوںو خوشحالیږي په نیکو خفکهږي نبی اعظم ای عزت پر دو د خپل خبر او د ځلګدان یو غم پکاره ده د جذبه د امتنا د جذبه د امتنا ختمه 아이و زلب بس د حکم مراغه او ټولوب پسو ټولوب پاغه ابل کل بل کې د جذبه وا پر موږ مشکار شریف یو حدیث سوید طلباو په درس کے. نبی او صحابي او جامعه ټولوا د الله حبيب ور تسوي دي دي هو د پوجو جي در الله حبيب را د غضب نيت کتل دی ور تسوي دي کور سلاړو جامو رسو کور سلاړو سیو جامو ته تيلي ور ته د الله حبيبي جامي دي سكي په قربان تي دي مي ور تر نو یکثال نه رواه حکور کې زنانو استعمال کړي وی د چې ایمان د کمال مرتبې ترسه دریو چې زما عزت مندور دیق او عاماری او جذبه د ګناہوںو نه د بچ کېدو په زرنو کې سوا یو جذبه وا نو جمعه تراتل داز محمد دین یو لوی هشادا ابیادی ته وخت رات نن کا خیال می لو ډېر په اړه ماتې ترازو دکان څومره در خوشاله کولا او خپل کوم شي دونیوي ګټه دا غې له څومره احتیاط کو او کاغه کې لګنا وخت شي څومره زړه کیس کیږي خپکان نازي پر کور کې بچو سره جنگي د خلکو خادمان نوکرانو سره جنگ وي او کده دین کار کې نقصان راغې نو پاريز موږ رسې کیږي د وین په نقصان زمایست مندو زمغو تاسو لرنه خپه کی کداړه خفش یو دی ایمان نه حدا لکه وخې بار بار تاسو بیانات دی او علي معاويه رضی الله عنه نو یې زلوې کذا شیو زهره معاويه رضی الله عنه ډیر خفش وو غیر جوړت رویبل رشه تهجود اٹهم سو شوکرا په تاسو د کلب د لازمي د صوت اور د شيطانې مداد د کرامت ته غني شيطان جا تزان خيلا نو شيطان او تهجد د پاسو د پاسو نو شيطان ورتوي پرون تنوي پاسه درې دمره دیو جوړ چې د تهجد او الله زيارت راځي شو نماویا سي نه قانون چې ته ود پاتې نه نه بسو برځاره نظمایزوندو ده اعمال یو جذبه چې د زمونږه تاسو په ژوند کې وي الله الالمین سوره توبه کې فرمایي ما ده آیات تاسو سلوان دیو لسته اذا انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وې بهشکه خبر ادا دا بل نه دا, دا, دا الله کو رونا ابادوي هر غسوک چې الله په ذات او توحيدي ایمان دې او پرذ قیامتی ایمان دې دا الله کو رونا اباداي څې څوک په الله او الله په وحدانيت او پرذ قیامتی ایمان راړي د جوه تعادول السبی وردان بی د دیز مکه بازه میکان خلق واخلی او د چا ملکیت بی وقفی کی نچال اللہ وسور کی اغا پی جمعات جوړ کی چا پی ده پاس جمعات جوڑ نو ده چا گرنور وسنی لانن چیتا سو ناسی او د جمعات بادور لی یو جمعات دیر خیستا جوڑ دی اپ آغی ما ندیر تاوان شوے. پکه مسکور کې د استنابات څخه نه هغه هغه باد نه جمعه څخه هغه کې د کتاب الله د تعلیم تعلم داغد الفاظ او د معانی د تعلیم بندوبست نشتا او مسجد څخه هغه کې د پیغمبر علیه السلام د حدیث مبارک او د درس انتظام نشتا نو چاکا دازمکا وقف کری و پیسی لگولی و په که پا دین ابادائی پا موزی ابادائی پا نوافر ابادائی نو داد جماعت اباداؤن کیلی او شکر بدی ادا کئی گرہ او اس مو دی جماعت اباداؤن کو کرا لوں او اصل اباداؤنی و ایدادی علماؤنی کری تا اللہ دا حبیب پا زمانہ کی مسجد نبوی ساداؤ دکا زه او سفر لکه څنګه زموږ مسلمانان سفر جوړي داږي کچدي وارونه او سفر باران چې بډېر شو نو مسجد بس سهدو لکه دا چې د پوښتښت انتظاب نو باران چې بډېر شو نو لکه حديث د بوخاري شریف کراغې قحتو تعالی حبيب د جميع خطبه یو صحابی مانس کې پاسې دې قربان جناور تورر سہلاغ شل قحط دې مدد الله حبيب الله اوجت کل دبارات دپارا یو پوټه ور یس په مدینه منوره کې نو او د الله د دا حبيب داسې دعاګانې قبل دې الله وریا زبرا واستباران مشوروشو ا د الله حبيب چې څو منبر نکو زیدو صحابي وي ما او که تجی جمعات په سسې دله ا دګری مبارکه نه داو د اباران وبس سې جمعات کا چا وي دزیه فتنه تربلې فتنه بهارانه شو اغه مستاوزي علاقو کې هو باران جنک سیواشي نو نقصان کې ادارا بوتول علاګه دا سدا کمیائش تم بارالو جي نن په زنو نقصان تا او لپسوک تنگی نو بلب جمعه بیا سو پاسه دو سو کویاغه صحابی او بازي بل صحابيو یو قربان حالات خرابي دي زناور تک دي تکي 12 دي زناور او سران سو بندوبس دي رضا الله حبيب مبارک فور تکل صحابو جمع موږ راوتو نو مدینه دا سه گول غنته نورو اگیر چاکی رو وریازی بے دوگور جمعات کچو باران بپا کیسا سیدو دیو جنبا جو لما وی وی جمعات کچو خو مسکون کی پاخو نن مساجد پاخ دی خو مسکون کی اللہ دے مونگ دا کچوالی نو ساتی و یقین دالې یو کچا لو اصل کې د جوابات جوړول د د دې چې وسړې پکې ناشته په بوزي یا بات په تلاوت یې بات کړي په نوافل او په ذکر یې بات او دا حدیثه د ترمذي شریف راغله امام ترمذي وای حدیث حسن ابو شعیب خضری رضی الله عنه فرمایي 제 نبی صلى الله عليه واله و علی وسلم فرمایلی ازار ایتو مرجل یعتاد المصاجدا فشهدو له بالایمان ابا یوم بدن حدیث تولنا ورها ماج잘 وی غیر الا روایت ده الله حبیب صلى الله عليه وسلم فرمای وې کله چې مو یو کڅړې وکاتو او د د د مساجد او آبادول عادت ته بس عادت یوهی دا جوړ ده او جماعت ته و ده. نو گاواشه ای چې دا سړې د کی مان ده گاواشه د کس سره زکه خبره مانی چې ټول ورځ بس د عادت جوړ ده زکه کده سامانله نا نو سوق دکان کې ناشته سوپ پټی کې ناشته سو کارخانه کې ناشته سوکه دایې راځن ته مسجد کې ناشته کنه نو د زړه کې ششتا دیو یو رښتا چې دې ناشته اجر دا ماته د الله په دربار کې ملاویږي نو غره الله حبيب وې د چا چې د جمعات عادت جوړ دې د ناشته نو فشهادو لهو بالایمان دت د ایمان گواہیتہ شو کوي الله دیو کی چې موږ لمساجد او ابادو له والو شو د ابو هرره رضی الله وان روایت ته چې نبی صلی الله علیه و علیه و سلم فرمایلی وای من غذا ال مسجد اورا عبد الله له فل جنته نزلن کلما غدا او راحه متفق عليه <علیحے> د بخاري او مسلم شریف حديث د ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبي عليه السلام فرمایي شوق چې ساري وختي جمعه تزي او غدا تل اصل کې د سار نه د ګرمي پوره وي او راحه د ما او مازيګر د ته نو الله قد تو شتلو د جنت کې ملمصي ته تیار هي عبد الله لهو في الجنه نزلن الله د جنت کې ملمصي ته ما غضا او راح د ورسته پدې څو راتلو رب کریم او زمو جنت کې درته ملبستیا اچھا جلال مل بالمسیاد الله تیار کړ دې باغې له ورزي دانه چې تیارې دې له کاو دې ورزي نه د دې شړې د نیک بختیه او د خاتمه بالخير نه خلا چې دې جمعه ترازي یو حدیث کدا څه الفاظ راغلی وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبی صلی اللہ علیہ و الہ و سلم قال نبی صلی اللہ علیہ و الہ و سلم فرمائے من تطہر فی بیتیہ چا چزان کو دشی کو پکور کی کور کی د 10 ثواب دے کور کی او 10 ثم مدوائلہ بیت من بیوت اللہ او بیالاڑو یوکور تداللہ دکورننا دا مساجد چاکورن دی دیتا الله تے نسبت کی گی دشرافت وجنا لیاقضی فرید و تم من فرائد اللہ د شته د پارهدي چې پوورې اوو فریزه د الله د فرایزونه لکه پېنزه واړه وخته موس پهمونږو تاسو فررض دی دی د پاره راځي چې دا الله فریزه و کې او فرایزه دا کې نوکانت ختووا هو بیا هغه کادمونه د د تحت خوي تن والاخر ترفعو درجه دتپي او کدم غنا مافي او فبلي درجه پورته کیږي نو څومره چې جا کور د مسجد نلره ده دمبر د اجرونه ډېرې لکه اوسه پینځه او کدم غنا سو نو پینځه او درجهات څه شو جنت کې وړه درجي دي او بیا حدیث کراغلی و دمر درجه دی سل درجه دی سوره او دی یو یو درجه په مرز کې دمر فاصله ده لکه آسمان او د زمکه په منځ کې دمر درجه عشفل مایا آسمان او زمکه په منځ کې لکه سل پیریچ دمر شې وي وايي بازي جنتيان به جنت کی وجدا سي بر او ګوري لذا اوچ تو مرتب او ال ابو ارتداسخ لکنم موږ د شپیا پزمکه ولاړ او باز استوره کله پروت کی نظر لاندې راشي اکه نه نظر د لاندې راځي دغه را پدیه درجهت بلندیږي په دې سلو او راتلو او مشهره راسیلا د مسجد راتلو کدمونم لیکل شي او دتلو قدمونم لیکل شي رواه مسلم دی حدیث روایت امام مسلم رحمہ اللہ کرے دوبائی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہو نا روایت تے قال دے فرمائی کان رجل من انسوار او یو سڑے دا انسوارنا اید مدینی انسوارو کیوں مہاجرو کیوں لا عالم وهذا ابعد من المسجد منه و اما تن له معلوم چې او سره بد د جمعات نډر لريو المسجد نمراد مسجد نبوي د دا او قاعده ده و يا حديثو کې چې المسجد لفظ راشي لو داو ده الله د حبيب جمعه دی مسجد نبوي على صاحبهها الصلاه و وإذا انصاره یو سړید د جمعات ندمره لذي څوک نو ددنا وکانت لا تخفيو صلاه دنه یو مزم نفتا کېدو د الله حبيب سره به جمع تزام را رسول ثقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضوا له چاور ثيره کېو هر دی واه زو خاص قیو خر دیواغستو پدی سوریگی پتیارکی او پگرمائی کی پگرمائی کی با پدی خر سور رازی او دارنگی پتیارکی با پدی سور رازی قال ما یسر ری ان منزیلی الی جنب المسجد دوی مالا دا خبرن خوشحالی چیز ما کور د مسجد نبوی پا خواکی وی دا دا صحابو د زوق و د شوق و دیمان خبری ان یرید ان یكتب لی ممشایا الى المسجد ورجوعی اذا رجعت الى اهلی زیر عدل رم چیزه جمعه ترازم جدا قدمونه میبلی کرےشی اچه واپس پور ترازم جدا میبلی کرےشی نو رسول الله صلی الله علیه و آله قد جمع الله لك ذلك كله ویا اللہ دراتور جمع کری در آتلو قدمون لکلیشی او در تلو اور تا چیزی در جمعاتنا نو بیادی دا قدمون لکلیشی رواح مسلمان لگو را جمعات تلاتلل دا, دا زمون دا دین یو حسد جمعات تلاتلل دا زمون دا دین یو حسد اوستاد آر آتلو کیم قدمون لکلیشی او پتلو کې واپس دې قدمونه لیکل شي یو حدیث د مسلم شریف کې راغلی جابر رضی الله عنه فرمایي قالوې فرمایي خلا تل بقاع حول المسجد زایونه د مسجد نبوی نه غیر چا په راه نشي ویو فراد بنو سلمہ ای ينتقل قربل مسجد بنو سلم قبل اراده کړوا چې جماعتني دې راشي او دا کبيلا د مسجد ذل قبلته سره لازم goto شول مديني منورې له بوزي شوک لاړ وي نو ايته د رواي کی مسجد ذل قبلته سره بنو سلم قبلوا داړه کافی ده نه نو د جممات د مسجد نهوي سره ځایونه خالی شو فبلغ بالاغ ځې که نبي صله وسلم عليه مه اراده و کهه چېمون به جمماتته نې را د دوه ډرې ډ نه پس سر راو د الله بي لپته وول کې د چې د خو اراده لري چې جممات ته ندې را شي نو اتپ شوکو ه او قبان منگایا را در لردی چیدر تنیج دیب راشو ندا اللہ دیبو ابنی صلیم دیارکم تکتب آثارکم دیارکم تکتب آثارکم ابنی صلیم اخپل قبیلہ اخپل محل لازم رونی سی ساس قدمون لکل فقالوا ما يضرنا ان كنا سحوا لنا سحوه په خبرو په دې مونږ له دا خبرو نه خوشاله یي چې مونږ د دلوري نه د دې سترا غوړي یو زمو قدمونه لیکلې کیږي په دې په لور په نیکو کې માતા سنوي د هغه سوکر او کې شي ایمان دے نو no, دو تیر دو نیکو طرف تا بسی رغبت بئی او سمر دمائی ذات مندو ایمان کم زوری نو no, نیکو طرف تا بجزبنی سمر چی نیکو تا جزبنی دا دمر پسینہ کسی دے دمر پسینہ کی ایمان دے او سمر دمائی ذات مندو ایمان نی دور دنیکو جزب بنی دوره د نیکو جذبه پدی نو سمره چې څوک لره دي الله حبی فرمای وې ډېر لوی د خلکو نپا اجر کې په مسکه څوک ده د چا کور چې لره ده او دې جام ته په وقته ځان بار ځای اجر د چا نه ده وې شا کور چې لره ده بیا چې لکباب از مشران گرم ماسقطان مشاری ایتاره کې مساجد الدرازی د برادر رضی الله عنه نو روایت ته وای نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي بشرو المشانین فی الظلم الالمساجد بالنور التام یوم القیامه روا هو بوذا و جو چر بی جی و رحمهم الله برادر رضی الله نوې چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي زیر ور کوي د تا چې په ثیا رو کې مساجد تزې پيو قیامت باندې او ایسه دي شو سو شول بیا شوق چه پتی کې مساجد و ترازي نو د الله حبيب و یې زيره ورتور کوي يو پور رنا بذيت پرزد قیامت ملويږي په پرزد قیامت بسويتي اربي او د مؤمنانو د مخنود لا سنو نبرنا شي جي منافقان ګورته وي انظرونا نقتبس من نوركم ده قرآن آیات ده وَيْبَ مُنْتَمْ لَغِ انْتِزَارُ كَيْ چِسْتَا سُدْدِ رَنَانَ مُنْغَمْ رَنَا حَاسِلَكُو قِيلَ ارجِعُوا وَرَاكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا وَنَافِقَانُ تَبُوِلِشِ وَاپَسْلَارْ شَيْرَنَا اُلَتَوَيْ مای وایګ نه چرثال ترانا میلاوی دا دې تراوا غستا او د دې مقصد دارې چیر رڼا خو دنیا کې میلاوی دا دې تن چې رڼا یو نشینو غزي کې نه حاصلې یی قبر د تیارې زیږې د قیامت پر زب تیاروي رڼا بدنی کو اعمال دې ما دزا سردن توړي دې یو رڼا وڑلسې چې په تیارو کې جو ماتو نو ترازا ادا اوز کو گرم ماشاءاللہ با خلقو سرا اسباب دی پا خوابا زیادت نزیادت خلقو لاتین بلو لبازی مشران بجمعات تراتلد داست مشران مونکتی لی یا گڑی وج پا او حواب مڑکی دا مونکتی لی داوے بلکڑی واو جمعات تبراتلد خبر اس ترگبانی مونکتی لی اوز کو گرم بیٹ رائی دی اسباب دی زان لے مخیلنیولی او مسجد ترہ روان دی نو پتی آرکی چی سوک مساجد و ترازی دیو پورا رنان زیر ورطا جناب نبی کریم علیہ السلام ورکڑے حدازتی آرم منزون الگرانم دیکنا ماس خطن ساڑد گرمی دا ابی ازمون مل خطول تکلیف تکلیف دے پیگئے که خبر با وقتی اوبرگری سر لگیا ہوں زه د خوشطیا ته یو خبر او هغه د پاکستان د خلکو اجر بډې ویستګار ټول د تکلیفونو ملک ته کنا ماشه ملکونو کې ډېر سهولاته بیا ځکو راغورو دا هم خلک بار پاتی ګوره د عربو مساجد د هر کلي دي دلته زموږ په اوړي کې یو موسکه د خلکو یې امام بصوا الله والسلام ګرځي ګرمای په مخه او داغه ده جماعتونه که ده موز نپس بندوله ده سکبتی ادو راواته پورا اخ کلی ار کسمه انتظام د بزمائی زتمندو ده خبرې چې مونگو تاسو نن راواخلو سباب از مونگو استاسو ده پکار رازی بیا وقتی را تلل نمکوره ده نقصان خبره ده چه مونگ تاسو چه سکنو کری در سره اروزانا وخت رازي له سورزي صبر ولوګي عبادت راوي يا بھائی وټ در سره سوق کوي دکان کې یې سوق ځان ته نوکر ساتنه او روزانا ګډ دروازو سره زي ماخ سره وای تاسو به سوای د دیلم له سوچ په کار دې جبای د مشکم وخت تاسو وخت مال راتل په کار دي ته الله حبيب صلی الله علیه وسلم خدا فرمایي کو چېدي خلکو ل پته و لګې دی چې په وختی را اتلو او په بان کې څوم راجر دیه په لومبی صف کې څ راجر د څو خبره شوي خبره شوي وختی را تلل لومبی او بان وویل نو دنی کو او د اجر د جبي د وجه نه به دوبر خلک راغلی چې دا به لومبی کې را ځای دی نه ا ب angle او پیزا ساو کا سان ولار وې یو بل تر به جنگ لاس وې شو نو د دې سي سالبه بغیر د قر اندازې نه پسل کېږي او خيار شريبور ته چنګي گئی ما پیزا ساو کا خو bang ل راغلی او زبر ته خاصنه واشوم چې نشاندو مربوط ته دې bang وای اوس bang په موږ بوښو را شکر دی چې باز نه کان خلق وي او الله ورته پرځړکی شو دې او په دې الله شکر ادا کړي ته ټولونه وختي راغله پټه مې بانګوي زکه بان پټه ده بانګ له چ شک راځي ګور د سو فائدې وکي یو غو د ټولونه وختي راغه بلی بانګوي دته په دې بانګ چې څومره خلک منزور کړي ټولا شر دته ده ده دا بانګ اجر ک پته ولېږي وربان دیوالو نه اوري غټي اوري داونی اوري پیريان اوري ملائکی اوري دا ټول ګور ته پرځ د قیامت گواہی کوي ویده موازین ست با اوچه تھی ده ٹھولونا پراز ده کیامت نو باز علماء او لکدی چه حدیث دائه باز مقصد ذکر کرده ور اکم سنائی چه شرمنده یا غصر جت کرده اچه سو فخر که یا غصر سی بلتا سو پتلی گورا خلق ناستی ده طالب المان و سکولون و ده مدرسو که نام ورکه دو جانا جی پتا ایمالا بینام ملاویی غسر اوچت کرے دو دل بینام ملاویی کی دبو پتا غرست کرے سر به اوچت کرے نو ایک دا او د دا وقتی را تلوو د رنبی سب پتاو لگی دا نو دم را خلق براشی جبیاو پیسوی نو زمونگ وار خطا کی گی جماعت کنو دا زمونگ دا کمزوری دیمان نخدا په دکان کې کور ټول راځي پروپرټي کینې څنګهږي پکارخانه کینې څنګهږي ورخه تای به څه کې راځي جمعات تر راځي دیو جن یو وعده کوي دا نه به ځاسي ځای لري دا بیا عربو باسي مکان خلک دلته دای مازیګر چې راځي بیا ماسختن مز نه پزږي دا یو وخت چې راځي دی وخت چې راځي دا کافی وخت دی پورا خبره واخې رب په فجور شي چې ته د مازیګر مزلره نه او وسوسه کو اوس په ماس غتنزم اخرو برکاتم الله دې دا, دا پکارو نه کار کاوه شریعت دا شنو یوزګار کین کار کاوه هوګوره رزق کې به برکات زموږه لمو علي کلي و یو د رزق په برکات او شریعه سبب په مص دا لکه د رزقه حلال او د رزق د ډېرو اسباب او لامل وکړي دی یو پاغه کیسه ده موږ خدای څخه موږ نه چې د طبيعت مزده غور اسلام او صحیح مسلمان دې ته وي چې د قانون د الله تشریف کی. او کهو شریع عملی د قانون خداوندی نه بغاوتو وکړو د باغی سزا ګور ډېر خطرناک دی لکه د الله حکم سره چې د جمعې اول اذان تر وګه شو نو چې څوس کې حرام دي الله ويا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه في يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع اے ایمانوالا چې کله د جمعې اذان دې تر وګه شو نو بس دا الله دې ذکر تا نا ذکر اس چیساو را ای دا غذکر دے ذکر تا را کوشی شکا او نور لین دین پریزا مسلمانی ستا و اسلام و ای تابید دا قانون مند نن موږ عملی بغاوت کڑی حال تے بانگوی از چی خپ دیزن سوخت تا پاشوا ایمان سروائی دا الله دا حکم مطابق جماعت ترازو که د طبیعت او مرضی مطابق حبائی تاسو فیصله زار سره وکړو آیا موږ مسجد تا دا الله د قانون او د حکم مطابق راجو کڼ چوزګار شوسو تاسو می خوښه شو ما خو تاسو نه وای چې د خپل کار پر موږ باندې دلیل لتا سره د ځمیدارۍ نو کله شو په مزدوري ګډ لراولې اته ولوي یو راتبې براجي اباغ ਸਰبرې مازیګر چټي کی او غ پهې دوهګټې د سر نه دو پهې دداخل را ويڅه دې بر وولو کې. زمونږ دغ مسلمانی د وړه کله شوګار شو نومهجدته را شو. نه د الله قانون د کااف د الله قانون عقي د تن مسلمانان خداوي چا د الله حکم دی فګورې عملی به بغاوت دی نه د عملي بغاوتم. دیر ز امیزه مندو خطرناک ده حدیث شفاق کے راوی ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وئی مسلم شریف حدیث ہے وئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی الا ادل على ما يمح الله به الخطايا ترت خبردار ہے نذرکم پاک سے اللہ پی گناہونه مٹاو وئی ختمیے پہ و یرفع به الدرجات او درجات پی بلندی قالوا بلا يا رسول الله صحابه ستون کی شوقیادو اجزوی دلع الحبیبہ مغلو خا اعمال چی گناہوں په میټاویږي او درجات په بلندیږي قال حسبا العزو علی المکارہ وہی پورا او دس کول علی المکارہ دې ته ویل کې اوسن انسارد احساس خطابی حمدہ سے انکل جلا سننے لئے گوڑک الخپوخ او دستے او کو اب آئی دا دی دا او دست ننے دا دا آغا پزے چې او بخی گرمی دی یا او لے لے او بخندر کئی تی پا مخلپی اچھے نو د دی او دست ڈیر لئے جردے اعلی المکارہ دی تموئی شکروبا سید امومل کے خوبڑے لئے دا یا انہمتنا شکریم کھوئی او بزائی کھوئی ما پا بازی کې. او با پا بایا او دس لپا بایا آلی نو خیگرانی او بودی اتا سر پیسی بشتا نو خیگرانی دیو آغستی او د دیو او دس دیو لی اجر و سواب دی نو اسباعو لزو علی المکارح یادا سی پدی جی میکی کل لا سو چوی مخو چوی دیر ساڑکی سو گرا پاسی مخلاسی چاو نو دا چاوت با جویت وورژې نو همسم دګه شروع کې غدا که خپیر که لاې غ دس بهزه پوره کو. نو اس اوول مکارې سره د مشت نه سره د سر بد ګړو نو طبعااند دا ې بد ګړي خدای کوې خ پوره او دسې وړو مه خبره سه وقع سره تول خوهل مسااج عجمماتونو ته ډیر او درې په انتظار او صلاته بعد صلات دی یو مزنپس د انتظار کول ما سو خبرې شی وای ها اوس بل دوه یو خپه تللی شی خبرې شی وای ها هه درېشت نو وای تا وایا د غدرو ته وراله شمیرې هه هغه ایت پکې دوا وایا هي یو ګره او په بده تللی کی هوت دې بیا پروکو دوی متو دا خو حد دې ولې دې ځیناس یا هغه تاسو دنا شي پې داول څوک دې په لور راځي زموږ داسې بد حالي داول څوک جو مات لراجینا کو وخت راغې غوډي دا وایي داول څوک کینی دا او کینا سنوي غوډي دا وایي حضرت دې په پټي کې څه و بده چې ګوټ کای دویاسې نو غو غوړو پاک پودا به وکړ چې خلک راضي وبايو چې ریټونه په کچکې وایلي به د کواندار سره لګي کواندار مې ته ودې لیدل او یاسې نو شکړه سره پیسي پیسي پټي لګي دا خوب زموږ په دې قسمت راغلیه وایي دا غوجو زموږ د مشرانو کې هم شته شي او یاګل وزن چوي چې بډي او ری دا اورته وي ورته سکار وي ورته وي زموږ په ډو سکاري او دا س کار خدي د با سر کار کارې چې بچې وواړی او د چا د مړو سره دا کار دی و بیمار شوي ما له به شفاه کې اوڅو کوی مو م د مسلمان مې وژې ما بخلا د که دا کارې دي ته خکوفره روشر کوی کهورته و که زما بیمار به سا اما له به بچ را کوې او زما په مال کې به خیر او براقته چې نو دا سریحی سری. شریه کفرره بډو نغختل ايومو زمو حرام شدی سو. کېناست یا چریه عالم د تپوشو ګیرې سره بډو نغوار دي د څنګه نغور د له ځيب ودی جواب برکو مدینه کې وی هو وا ابو سوا وی سره بډو نغوار دي د څنګه وی دی ابو برابر دي خپل نو یو خو بډو دا کار دي چې سته غوار دي ناولې بډو بیورتوی وی باز خلق بدا زیجی موڑی بیوری دمو خود جواندی بناوریش اتا سو کتر کنه جواندی ای بای جواندی ای خواه رایی دا دری خبری شوی پدی بانی گناهونا ختمیگی و درجات بلندیگی یاو بدگان خوادست بیام پوراو کن دویم دیر قدمون دی جماعت تواه او ده یو موزنا پس ده بل انتظار مونگا غیوله ریٹنگی گونه امامان اس ده مقتدیانو نه تنگ پسری سوک وقتی نه را دیا چه وقتی را آگه نو بیا کینی نه امام کل گڑای تصمکتی نی کله گڑای لگو ری اکل امام لگو ری اکل او استادو ری ٹایم لخو گورا کنا او اگر ریسوی دیر خبکانو گوی بیا می بچی روی چه بس کن تا ده پختانو نوی نوی کار په زما بشیره به تر اوسه आवाज ورکول جو استاد وګورین یو څوله په کې وبخت دی لاته ورکا وایي به تا غړای د بس را بسرات ومل کې چرته داسې بی دینه خلقو لازنا اور ول سگه امامتی کې نو ورخه دا ای راځي ایمان سره ورایي کنه داسي څه ښه دی چې بس امامان کې ته وينند وخت شو نن داسې شو قربان صحابو نه نبی د اسلامي اوزل دومره نا وقتا کوچی ماسو تن نیمش پا رووتو صحابہ اکرامو جو ٹھیو آلی مجدی نبی کی دا سیدو العالمین پہ انتظار دی دا نا حبیب رووتو او مزیو کو صحابہ اکرامو تو اگو رخل کو منزولا کھلی و دشو او اتاسو تروس پوری پا مز چې د پہ انتظار نا چی نا صحابہو بد بازی خلکو که دا سی کاری جی بدد کری پس اغیی دا دین کار تا وي چې باز دا کیمتی شو او بازی خلقو که لکنک نا شو یو زدنگو استاز و ابو په شریفی وینو پجڑا شو بی تالیوان لویتا شوی جی اولی پجڑا کتاب کتو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ دیو دی علمائی دیو بندو پا مشرانو کتیر شوی د شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ویستکارو نو طالبانو له ویجن نن دغه پښمنی بخاري شریف درخه نو پښمنی را پاشې د بخاري شریف طالبانو لوخه له الایباغ نو الهجه بیا په خپل پښنه په دې غاډي کېرل غاډي کې وسافو پر سې شپه باندې ولاړو په انتظار چې سفر وکړو نو ساس په جڑا شوی یوغو اوس کو په طالب له بیٹه ما سبق هو عزت و اغه طالبواز دادهوی چې سبق نواب دریو ورځې استاد درا پاسه در لو شکر او باسي زما یزد من د جمعهت کې در لګ د ناشته وخت مې لا شو د یو مجنفز د بل مو انتظار پدې الله څخه غناهُ نہ په معاف کوي او درجات په بلندې اته انتظار او لمولی کې د دې په لګورې یو خدای انتظار دیدا خو خبر نشته چې ما د مازیګر موزکو په مسجد کې د ما حمداغه په انتظار ناش په ځنی سړې کور کې نه خوزړې د کور سره نه په انتظار د مشکله ځنی سړې دکان کې ده خو بس رې قبضه کې ده د داپ په کولا مولې کېږي داخله ناس خو بل دې کې کم قبضه کې ره ځکه چې الله اکبر ویلې شو پاتے نشو. دبلشی پاتے نشو. نو یاد بلشی عزت پاتینې شو د بلشی عزت پاتینې شو نو پدې درو سيزونو باندې زما عزت بندو الٰه هلالمین گناهونه معاف کای الله دیو کی چې مونږه تاسو په جمعاتونو کې ډېری ساري وو اباې کاوس کم ګور باندې مخه راځي هر مجدا باندې را رستځي یو ځای دې کې مقابله وکي چې وایې زب کوشش کوم چې ما نه مفکې څوک د الله کور ته راه نشي او دا بونکو جما نشوک مخکل لاڑ نشی مخ کے رازاں او رستو زاد دل الله کور دے الله بدر تمل مسیا گانے تیارئی په هر سکه وځی الله خیر او برکت را ولی اد جومات سره ورو ترائی ویش پوکه سمکسان بدرش د سوری دلادی ا مخی جومو کې پدې بیانو چونه علاوه نورم ډیر دي تو رصورو تقریبا سشونو ورو دي تقریبا چدان ایک وقت بد عرض درش د سوری د لال دی اللہ دے پکی مو تا سمرا وڑی یوا سڑے دے کہ دس جمعات سر حضرت سڑلے چبا سر تڑلے سر ایہہ دتا ہو بلف نشتا ادا ہوڑے پدی دے کی پکی نشتا ادا ہو دا سوری انتظار نشتا اپدی مسجد کے امام نشتا او دیت یہ قاری نشتا جے ما شومال سبق کھے حضرت سر سڑ تڑلے د چاژ رچی د جمعه سره زمای عزت مند اوټړل شو د به پرز د قیامت د سور د عرش د لان دی عزت نو الله دیږي چې زم موږ جوړو نا دا د مساجد سره سری کچري نو دا غره د نقصان خبره ده ځان لا ولوا متا سودا ور پسیو کچري جمعه کې تنګيږي نو صغم پکار دی که ده نیکو جذبه نی زمائزت من دو ہے ده نیکو جذبه نی بیان ورڑک ایمان نشتا ایمان نخدا ده چې ده نیکو یو جذبه وی د نیکو سمجھ لکه د صحابه اکرامه یو جذبه وی اے وارو وارو معشومان چی حبیب بجیحاد دو ای بمرا لے حبیب ویتو ورڑو یو ذل یو صحابی را گه یو لی جذبه تکو او دل حنوشنا ورده قربان تا ده تا اجازت کو ده ماه پا پرزون راودا ده سمانه تکڑا خونه لیجیز به اجازت کو یا جذبه و ده سا دنیو ایده اللہ حبیب چی و حکم کو چی تاسو ده دین ده پارس پیسی ور کئی لدومره جذبه و چی چاس رو به تیار پروت ور بیکی اچا وای ژلا خو پیغمبر علیه السلام ویری سشتہ ده نا لالا بړو یو باغ ولله کې جوړو کېږي چې ستا سره نن تر ما پورې باغ کې خدمت وکوم څنګه کجوري باراټ نا غو یو سوا به درکم سوا داربودري کېلو دی زموږ سوا سره سوا کې دوه لمو اختلاف دی سوا کې زموږ پنځه پاو کم دړای وې دا عربو شوع تقریبا 3 كيلو جوړي دا موږ د مذهب کې امام ابو یوسف رحمت الله علی رجو کړي امام شافید خل نه ده امام مالک شاف سره سببږي نو کتابونو لږه ذکر دي چې د امام ابو یوسف د خپل استاد امام مالک رحم الله سره پسوا کې اختلاف راغی ناقصه ری د مدینی والو لووی چې هغه شوع راړی ټول شوع په لاس کې نیول په دا, دا پیغمبر علیه السلام د زمانه شواړه د امام ابو یوسف خپل قول لاسوکا نو ګر چا په یو شواټوله رتباق کې مزدوریو کا امازیګر پیغمبر اسلام له پیش کی چې تاسو خود دی باره کې ویجو دومره د نیکو شوا دومره د نیکو یو جذبوا چې بس خبر اوریدل داستر پر نبی علیه السلام او اعذو د زنانم راغلي بیا زنانو تعالی هدوا عشقولو نو زنانو تاوی یا معشرا نسای تصدقنا اید زنانو ڈالی دیر دیر خیراتونا کوای ما اور کی کتلی اید نو پر دور نفیق عمالیسان عام دخلینا خبر رواتا سی اوی اید زنانو ڈالی دیر خیراتونا ما اور کی کتلی اید بلال لذی اللہ نوی ما کاتی چه زنانو گوگونو تا لاسکول چه گوگونو د چې هغه غوتو کې ګوتې وي الله سو کې د سروز رو بغړی ويستر او د حضرت بلال په جولای کې غرزوري وي ان کریمه وا چې دا غ جولای د کالو دو چتولو نه اجز شوي وي ځواب وکړه تاسو یې ایمانی جذبته الله پیغمبر وي او بس وګونو ته لاس کوي وره شور داده ایمان نه خي جده نیکو شوي زمای عزت مندو د نیکو یو جذبوي او کله دې په لوغره ولج ولغطا په دې یو غوورې د خپل دې ستر جذبه را نل نو په هاشا چې دی ایمان هغه قوت او کمال نشه او د نش په درجه کې ده تاسو دې نش په درجه کې ده الله حبيب چې به او ځلو ویټو شهابو په کولو باغې باندې به عمل کولو موږ سوره سوره مشایلورو او هغه د عمل د لاندې نه را ځي ی ژ د الله بندې ګو جممات کې ځ ړیره نسته کوي څوک چې جممات نو ملائک ورته دوعا کوئ که ګنټه او ګ ګېنټ ناست دی کله نقل وړ بعضې خلک یوڅوممی د لړ شي فلانی فلی ځ کې نیک سړی د دعا غړو د د ملا کوره بندېکان کوم د پیدا کوي دا مساله د دعا چې نه قبليږي د ګناه وجهه ادم الملائکه دعا قبلی قبليږي ځکه الملائکه د پیغمبرانو غنځي د گناهونو نه معصوم دي لکه څنګه چې انبیاء علیهم السلام د گناهونو نه پاک صاف دي نو داسې ملائکه هم پاک صاف دي وګوره صبح د مسجد کې که ناستو نو ملائکه ورته کې د دعاګانې کوي اللهم اغفر له اللهم رحمه اللهم صل عليه سو دعاګانې کوي بای يا الله د لب خنوکي يا الله په درهمک او اللهم صل عليه الله په دې خصوصي رحمت را نازل کي خدا خبره ورته ترغې کوي مشروطی دي جماعت کې نازل شي چې بیا اوسه شوه ني یو خبره شو دویم چې چاله دې zarar ni rasul e الله دې وکي چې موږ مسجد کې zarar نه رسو وګې خبر په او کداه عام وی کوم چې zarar جماعت کې مرصوي باقي مساجدو کې شکسان وي دا غي د اخلاق او د وجنه دا د غلط او خيون د وجنه خلک جماعت سره راضي یو کس کسمه وي دوی څو ګندره په دې جمعہ ته مالې یا فلانې ورځ دې ما و جمعہ کې نو غوري بعض سره خنا چې خلک ولا کښم بعض امامان د مقتدیانو له تنګوي په کې په خبره وره امام را غده خوسب خبره کړي په یو طریقا بیزتی کوي دې امام په کې په خبره وره دا شي نو غور ضرر چې دی امام نه دی ورسې نو امام خلیفہ مرتبه ده اکه یو بل چا دلې ضرر نو ملک سره دعا نکهي zarar مپه مسجد کې رسوا او مبار رسوا زموږ د مسلمانای بنیا دي شې چې زمایزمن zarar با... کافر له کوم ضرر نه راشي چې نام کافر مبارکې خدای له خو اخلاق و حکم دې حکم میدان کې کافر روته او هغه سره جهاد دې نو بیا د الله بل حکم تعالی متوجه خو چې عام کافر زړه وروځوږي غلاته قواد د کور بیزتی کاونه دای سره څوک داغه کا فرخ خیال شاته حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کفار او د دې سمره خیال بساته اسلام خود او خو اخلاق نو بده نو کوشش کوي زمای عزت مند دا باندې بشران غړي په دغه غوري پچوډي کوي څوک نا انا به چوډي کوي چې خارونه لاړ شو بای مر نه مخې به چوډي کوي کمر سره به چوډي کوي بای څه کیدې دکان په ځای لګی کیلا ها الی کل بدل لا مرګ درکې زو په غوښه تلوګې مړ شوې کړه ها بای تلوګې وایې او عامه خبره ده وی تلوګې څوک نه و بڑو د ډیر خوراک د وژن ډیر خلک پړېږي کړه تلوګې د وژن څوک نه و څوګنو بډه کیږي او نه تلوګې د لاسه څوک بیمار شوهه اکثر بیمار دستر وځي راي ها بای گو را دا سپیلو سپیلو بس کئی رو را اے مازیگر چرا زائی گو رو سم دا سنیکان خلقشتا جساری مزل راشی چه اشراکی نیکره د جماعتنی نه اپا بازی میگیا والا دی بازی کسان گو را جمازیگر راشی بس دقا کار دیم دیکن نسار نا تر مازیگر اپوری سو کنٹیش ریتا لوا ها واتو را ام دیوی نمازیگر نفس وائی زیبائی ما غوات کې دې جمعات کې دې کې اوس غودا د ورځې ورکم دې ته رو نو پدې کې عالم نه وای زموږه قران د الفاظ سبب لیکره ما د ابو جواهر قد رجیب الله وای راشه دې ربا یبز دکو او دز دکو دې لاګیاه ذکر کوا تلاوت کوا کسلم کې نو ملایق در نه سکے اساس شلا دا سدا لک پموس چې ولاړه ته شنااست زمدازی لکه په موز ولاره الله دې مو ته سو ته د مرنه وخت کې مس کې دې توفيق راکې چې د الله د مساجدو د ابادو لکوشو او د دې ناشتي قدر او پته زمایزت کړو لکه سرګي پټی شي نو بیا به دې پته لګي نیک بخدی هغه خلک چې الله په مساجدو کې د ډېر ناشتي توفيق ورکړي او تاسو هم دا جوګې مننت ګرځو بکوز وی ولماولیږي عبر او جمازه لویږي ګور کښې خو دې یې کړه ته تلبب او پایې اوره یې نل داو چې ما درلې په شاسو كله داسي بی نا اوس نشته اوس میته عمر رضی الله عنه سره ګوې کوړا وا ک چې جو بساب او درز به تیز تو پای ادا تر شو کاله فوردا ولنا محمد سنجان صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمائل وې زموږ د دې مسلې او علما او قدر دی وجه جنه کم شې یو شپه کې کم شې وې دې مسلې نه به حکم امدا کې د جری فلانی نصر و هي ته به جلال و وړاندو سربې ته والو سپوشه موږ دې علما یو کتنا د واقعا ذکر کړي وې امام ابو یوسف رحمتہ اللہ علیہ کاجو القزات د ټولي دنیا څو تہذیلی قصات نو حدیث بیان ہے دو امام یوسف رحمتہ اللہ علیہ په محراب کې ناسه جمع کړي چې دا الله ز حبیب کدو ډیر خوخ ویوزا بيدار راغله او یوه باندې خوخ ورک خوخ نونی دي خو خدل ته خو دل سره مقابله رااله او امام یوسف رحم الله اور تدی زر زر کلی بوا اتا خو دل مقابله سر دیوې دې دې محراب کې وسفرته اګوره ده د دین دین باندې والله ار څه ډېرې کته وي چر څه ډېر شي نو پسې باندې امام ابو یوسف رحمت الله علیه وی دومره غریب هو چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره سبق وینم مور په پس الله سره ویو دا کوم انداز سره ته توجه سبق مهو بسخرو نو یو ځل ورته امام ابو یوسف امام ابو حنیفه رحم الله علیه مور ته وی چې ته دې بسخرو یی کله مې کو دا باد ناغ دور دنیا په سرګو کتو چې هارون رشید د ټولې دنیا بادشاه او قاضی القزات د ټولې دنیا شوکو قاضی امام ابو یوسف رحمه الله ویزل امام هارون رشید خلیفہ رحمه الله حکمو کو جن امام سی ابن زباده ام ولوا په حقای رجاله ورتراړه نه پجړاش خلقه راو یالا څنګه چل دا بادا مولوی مخیل افرا صدا ای ما بشیب جاری خصوص چې پوهه او غفوه او غده استاد خبره مخیل اش فزغه د لوګې د لاس امر سبق له نبرې خو چې بچی ته سبق یې مونږ وسخرو ازما محترم ویل چې دوی به بسروري دی بربادا مولوی غاره اخره د زبای عزت مند دا مينت تننس شه دا علماء مينت تبلیغ او لمینت کئ امر خدا او جماویل یې نبه کوي تاسو ددار سميناتو درخواشتو چې د الله بندگانو دنیا کار کوي خو وخوله مو چې زه به یو 15 غنټي دکان کو ازبه پټي کې حق څخه کار کوم خو یو 15 غنټي به کو او جمعهت لم یو وخت مکرر کوي ها مکررې کنه چې وایي زه به 2 غنټي جمعهت کې او که جمعهت لا ډو ټایم نشته اده پټي دا غیر شپښتا او نه رستا زما موږ د ناکامۍ سره بضيع دادې زویځپوند چې موږ په لنتا شاکړې نو پټاکار یو ظالمان رابانه مسلط کیږي یو لری کیږي بل رابانه کی نو موږ وايي په ناروغه خلاصېږو نا موږ اعمالو تشاکړې زموږ مسله به بر نه که کته نه به سميږي تاسو لوستلوا مسائل ګورې د کته نه لسميږي د هرکم د نه سميږي دا بر نه به دا چې کوم قانون را لېګلې ارې سره علمی او عملی تعلق جوړ کو الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله زموږ د ټولو خاتمه په ایبار کړي الله موږ ته زموږ د ټولو والدين او تواړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله سمره مړ دي سمره مسلمانان دي زموږ ټولو سره دره حوا او د کرم معاملو کې الله د تمام محمد ديني دنیوي حاجتونه تر سره کړي عدته له مذهبی دنیوی پریشانی ختم کی زموږ دی ملک و و چکم ای ای دی او ټول اسلامی ملکونو کې چې کومه پریشانی دي او کمی دینی او دنیوی غمونه مصائب دی الله په خپل رحم او کرم دا ټول لدی کی دعا غواړی جسم ر بیمار دي الله ټول تشفیه کامل عاجل ورنسی وکړي الله به ګنا بندي وان د بند اخلاص کې د چا اولاد نشته نیک عمل صالح اولاد ورکی او د چا اولاد وی الله د والدینو د دستور یو خو علي جوړ کی واځي کسمه دعا بارکی وی دي الله د حاضرین او غایبینو کې د چا چی سدینی دنیوي حاجتونه الله ته ورته دغه به د خزانونو پره کی او د چا څخه کوم پریشان نه الله دا ټولې پریشان نهي ختم کی الله عمر ربنا ته نافذ دنیا حسنه وفي الاخرته حسنه وکنا